Bújjók! 1976! Kedves közönségünk, kedves hallgatóink. A Rádió Kabaré Színházának szilveszteri bemutatóját közvetítjük. A Csepelművet Munkások tanából. Szerkesztette Farkasháziti Vadar, Kaposi Miklós, Martonfigyes és Szilárgyi György. A köszöntőt írta Szilárgyi György, elmondta Rátonyi Róber. Rendező Martonfigyes. A műsor szóvivője. Foglós János. Kedves hallgatóink, kijöttünk ide a rádió kabaré a csepelre, a csepeli munkás otthonba. Hogy miért jöttünk ki? Hát azt hallottuk, hogy itt jobbak a légköri viszonyok, és hogy a vételi lehetőségek is jobbakodik. Most jöttünk rá arra, hogy közel van Lakihegy. Én azt hiszem, hogy az elmúlt évnek egy nagy eredménye volt, hogy általában előbbre léptünk a közművelődésben, sok mindent megértettünk. Kérem szépen, én például... Azt, hogy ebbe az országba ezentúl takarékosabban, szerényebben kell élni, azt én már akkor értettem, amikor kiderült, hogy az új miniszterelnökünket ugyanúgy hívják, mint a bibliai szegény embert, Lázárnak. Hát azért gondolják meg, egy ország van, ahol a miniszterelnök Lázár, a pénzügyminiszter falu végi. Hát az... Adom egy ilyen országban valóban, takarékosan és szerényen kell élni. Én például azt is megértettem, hogy miért kellenek ezek az árváltozások. Hát egyrészt azért, hogy a folyamatos áruellátást biztosíthatjuk. Még a felszabadulás előtt történt, hogy egy pasi bement egy fűszer üzletbe, megkezdett. Tessék mondani, mibe kerül ez a hering? Azt mondja a kereskedő, 10 fillér, 10 fillér. Hát a szomszéd üzletbe csak 8 fillérbe kerül. Hát akkor menjen oda. De ott most éppen nincs. Ja, hát amikor nincs, akkor nálam is csak 8 fillér. Én azt hiszem, hogy ezek az árváltozások azért is jók, mert sikerült legalábbis bizonyos területeken megoldanunk a tárolást és a szállítást. Igen, hát... hát miért? Hát itt van például a cukor, nem? Apropó, megvettek mindent? Rendben van, mi? Jó. Na, ugye megoldották a szállítást. Senki nem reklamált, senki nem kérdezt, hogy jó, jó, de hogy a felébe vigyem haza ezt a rengeteg Haza Hazavitték, igaz? És tárolják is. Csak Áruják már el nekem, hogy hol tárolják. ön például, hol tárolják? Hogy? Csak többit? Hát mekkora spájzol magának? Na jó, rendben van, elviszel, Akkor a többiektől azt kérem, vagy azt a tanácsot adhatom, hogy egyre vigyázzanak, hogy a cukrot ne tegyék a fürdőkádba. Igen, mert azt hiszem, ott még benne van a benzin, amelyet szeptemberben öntöttek be. megoldottuk a raktározást, sőt, megoldottuk azt is, hogyha majd a cukorban esetleg ne talán mégiscsak világválság lenne, akkor majd eljönnek a világ népei Mariska nénihez a grassalkovis utca 124 harmadik emelet 6-os számú lakásának az ő spájzába, és megtöltik a zsákjukat cukorral, és leborulnak Mariska néni előtt, hogy hálát adjanak neki, Továbbá azért is leborulnak, hogy megnézzék, hogy kifigyeljék, hogy majd július 1-től. Amikor majd a hús kerül napirendre, akkor hol fogja Mariska néni süttyomban legeltetni azt a néhány száz marhát, borgyút és sertés. Az elmúlt esztendőnek a különböző problémáiról, közművelődési, szállítási, tárolási problémáiról, eszembe jut egy sztori, egyébként ez is közművelődési téma, eszembe jut a bibliai József legendája. Ismerik, ugye? Legalábbis az idősebbek. Tudják, hogy ezt a József nevű fiatalembert annak idején a testvérei eladták Egyiptomba, hallottak róla, ugye? Hát ezzel kezdődött a közel-keleti vásár. Hát, hogy miért adták el? Hát tudják, mindig ez az export, az export, hát... Másrészt pedig az idősebb testvérei haragudtak rá, azt mondta, hogy nem dolgozik, lopja a napot. Szerintem ő dolgozott volna, csak nem tudta, hogy hogy kell. Ez megint egy mai probléma, hogy általában azt mondjuk, hogy a fiatalok nem akarnak dolgozni. Ez nem igaz. A fiatalok igenis akarnak dolgozni, sőt, akarnak önkéntes társadalmi munkát végezni, csak nem mindegyik fiatal tudja, hogy hogy, hogy kell ezt csinálni, és hogy mit végezzen önkéntes társadalmi munkába. Biztos hallottak róla, tavaly az egyik Pesti Egyetemen javában folytak a felvételik. Tele voltak ilyen zsűrikkel, akik ilyen tesztvizsgákat végeztek. Egy pasi fogta magát, egyszerűen bement az utcáról, kiszúrt magának egy üres tantermet. kitett az ajtóra egy táblát, ráírta ő is, hogy tesztvizsga, lejult a katerrára és várt. Bejött egy gyanútlan kis rázt, mondta, tessék mondani, itt kell tesztvizsgázni? Így mondta a pasi, bezárta az ajtót és levizsgáztatta. Há... Kiderült ez a pasas, napokig garázálkodott, senkinek nem tűnt fel. Egyetlen zsűri nem vette észre, hogy ott többen vannak egy teszttel. Végül aztán valahogy végig is azt hiszem, hogy önként jelentkezett a rendőrsége, mert nem bírta tovább a strapát. Na a másik oka, ezt a Józsefet eladták a testvérei, hogy visszatérek rá, az az, hogy azt mondták, hogy egy nagy képű srác, aki lenézi az idősebbeket. Hát ez ma is van egy olyan dolog, ugye, hogy... Vannak fiatalok, akik azt hiszik, hogy hát a fiataloknak mindig újabb és újabb gondolatok jutnak eszükbe, nekünk idősebbeknek már semmi se jut eszünkbe. Kérem, nem egészen így van. A helyzet az, hogy nekünk az is eszünkbe jut, hogy amikor annak idején ezek az úgynevezett új gondolatok eszünkbe jutottak, akkor annak mi lett a következménye? A másik ugye azért is haragudtak erre a fiatal emberre, erre a Józsefre, mert hát ez a szerette a szép holmikat, a szép cuccokat, szép dolgokat, álmodat. A testvérei azok, az idősebb testvérei azok pedig nem nagyon tudták, hogy mi a szép. Igen, mert akkor még nem voltak ilyen tisztázó viták. Az elmúlt évet ez jellemezte nálunk, hogy tele voltunk vitákkal, hogy mi a szép és mi a gics. Hát itt volt például ez a Strauss család. Várták, ugye? Szerették is? Na kérem szépen, egy nagy vita volt, hogy ez a Strauss család, és általában a Strauss zenéje az gics vagy nem gics. Hát én, megmondom őszintén, annak örültem, hogy nálunk emiatt a Strauss miatt jönnek izgalomba az emberek, és nem amiatt a Strauss miatt, aki az nsk val a szervezi. De hát a másik, amiért ráfogják Joán Straussra, hogy Gicces zenét írt, hogy hát megírta a Kék Duna keringőt, tudják, ő kéknek látta a Dunát. Hát, nézzék, szerintem az oda akkor se volt kék, de minden esetre kevésbé volt koszos, mint most, nem? Na, mostában mindig azt olvasom az újságban, hogy szennyezettek a vizeket. Kérem, ez már nagyon régen volt. Most már az a helyzet, hogy vannak szennyeződések, amelyek még vizesek. <gül> És olvastam a kritikákból, hogy ez a Strauss salád című tévésorozat azért is gics, mert ugye... Hát, Ferenc József bókolt Johann Straussnak, tudják, emlékeznek rá. Hát, kérem nézzék, az, hogy gitse, amit Johann Strauss írt, vagy sem, attól függ, hogy honnan nézzük. Ha tánzenének nézzük, mert ez tánczenát, keringőt írt, akkor ez egy nagyon nívos tánzene. És hogy a császár miért bókolt neki? Nagyon egyszerű. Vót esze, gondolt a jövőjére. Igen, hát nem tudom, hallottak-e arról, hogy egnyú. Tudják ki, ez a Nixonnak volt az alelnöke a Fehérházba, tehát onnan kidobták ez az egynyomos elment titkárnak a világhírű táncdalénekeshez Frank Sinatrahoz. Hát innen üzenem kissinger -nek. Hogyha esetleg rosszul állna a szénája a fehérházban, titkárra van szüksége harangozó teriké. Hát térjek vissza a bibliai Józsefhez. Ott tartottunk, ugye, hogy Ilyen problémák miatt eladták a testvérei Egyiptomba, és ott aztán egy ilyen zavaros nőhistória miatt sítve került, tudják. A legenda szerint ugye az asszony azt állította, hogy a fiatalember erőszakoskodott vele, fiatalember pedig azt állította, hogy szó sincs róla, de az asszony le akarta róla tépni a ruháját. József szerintem azt se hogy miért kellene neki erőszakoskodni, egyébként ezt én se értem a mai fiatalokkal kapcsolatban, hogy vannak fiatalok, akik erőszakoskodnak a lányokkal, Megmondom őszintén, én nem vagyok egy prűd ember, és ami a huliganizmust illeti, hát nézzék, én a Csikágóban, a Pesti Csikágóban születtem, Józsefvárosban, Angyalföldön, nem mondhatom, hogy nevelkedtem. hát mondjuk nőttem fel. De szóval én tudom, hogy mi ez. De hát nekünk eszünkbe se jutott annak idején erőszakoskodni a lányokkal. Tudnék, mi annak idején udvaroltuk. Ugye úgy kezdődött, hogy vettünk egy csokor virágot és elvittük a kislánynak. Igen, ám, de ma azt nem lehet. Hát mit szólna például ön, hogyha a fiú beállítana egy csokor virágot, Megkezdődött, hogy mi van, nő Úgy <Szülítsz> <Szülítsz> <Szülítsz> <Szülítsz> <Szülítsz> Aztán ugye elvittük a kislányt a moziba, ott a sötétben megfogtuk a kezét, hát ma ezt nem lehet. Hát hogyha egy mai fiú megfogja a sötétbe a kislának a kezét, az azt hiszi, hogy fél a sötétben. <Szülítsz> És egyáltalán miért fogja a kezét, amikor a filmen már régóta tovább tartanak, sokkal tovább. Hát már régen levetkőztek, kétszer-háromszor egymás után. Hát a mai filmekben annyit vetköznek az emberek sokszor az, hogy nem is moziban van, hanem egy SZTK Na, Ugye azt a moziban, a sötétben megcsókoltuk a kislányt, de ezt megint félreérteni. Azt hiszi tényleg, hogy betegek vagyunk, hogy férfi létemre egy nőt csókolok. Hát persze, hát a modern filmekben ez már nem szokás, hát hogy mi? Azt mondja, hogy bűn. Mondják, nem maga volt az, aki bejelentette a hogy ki akar vándorolni, nem? volt valaki, nagyon csodálkoztak az, mert maga egy haladó ember miért akar kivándorolni, hogy miért? Nézzék, 45 után az egyneműek szerelmét bűntettük. 56 után azt mondtuk, hogy ez egy betegség. Mostában minden van azt hallom, hogy hát, Istenem, van ez is. Na, én nem akarom megvárni, amíg kötelező lesz. Na, mondom, voltunk ilyen vitákat, nagyon szemedélyes vita folyt, és azt hiszem, folyik mindig arról, hogy vajon szépe vagy csúnya-e a paksi új lakótelep. Tudják, milyen lakótelep, amelyik az atomerőmű mellé épült. Hát kérem, megmondom őszintén, nekem eddig Paksról nem az jutott eszembe, hogy atomerőmű vagy lakótelep. Mi jutott eszébe? Halástárna például, ugye? És szerintem, ha ma már Paksról az jut eszükbe, hogy atomerőmű és lakótelep, én ennél sebet elképzel Állandó szenvedélyes vita folyik a kerti törpékről. Biztos megfigyelték, hogy... Sokszor az az érzem, hogy nálunk már csak egyetlen ellenség van ebben az országban ez a kerti törpe. Hát nem mondom, ronda a dolog, hogy ezek a kerti törpék ott állnak a terkeken. Na de nézzék, ezen könnyen lehet segíteni. Tunélik, ha kevesebb lesz a telek, akkor kevesebb lesz a kerti törpe. Ha végre sikerül annak a határozatnak érvényt szerezni, hogy egy családnak valóban csak egy kell legyen akkor majd egy családnak csak egy kerti törvényel. Azzal kezdtem, hogy kijöttünk ide Csepelre, a Csepeli munkás otthonban. Ez tényleg egy nagy közművelődési eredmény, színházak, mikroszkóp, nemzeti színház, rádió, rádiókavaré tévé kijött ide Csepelre. Én azt várom a következő évtől, hogy legyen olyan a politikai légkör, és legyen olyan a művészeknek a magatartása, a gondolkodásmódja, hogy már a kutyának se tűnjön föl az, hogyha a művészek kijárnak cseberre. Kedves hallgatóink, a rádiónak van egy közkedvelt robot nagyon ismerik, szeretik, gondolom, a mit üzen a rádió, ugye amelyikben Kerényi Mária, Sipos Tamás és Martingó Károly szokott válaszolni a hallgatók kérdéseire. Na most a szilveszteri kabaré vállalt egy gyönyörű szép feladatot, mégpedig azt, hogy most olyan hallgatók fognak panaszkodni, akiknek inkább évközben mi szoktunk panaszkodni. Miről van szó tulajdonképpen? Arról, hogy Kaposi Miklós összegyűjtött néhány kérdést, én nem árulom előre, hogy kiktől, de elég magas szintről. Ezekre igyekszünk most válaszolni, pontosabban Ezekre válaszol majd Kaposi Miklós, Mikes György, Peter Dippál, adványi Barna és Somogyi pár. Miklós, meséld el a módszeredet, hogy csináltad? Csak úgy odamentél a legfelsőbb helyekre és oda dugtad a mikrofon? Éppen ez volt, látjátok, az igazi élményem, hogy még a legmagasabb szinten is jókedvűen örömmel szálltak be a játékba. Kedves közönségünk, úgy érzem, érdekes pillanathoz érkeztünk. Ezer éve. Etel közóta először akadnak olyan főnökeink, akik nem szégyellik, hogy humoruk is van. Kérem, nem csekésség! Hát akkor halljuk az első kérdést. Kedves Magyar Rádió! Szomszédaim is bizonyíthatják, hogy a lakásom ablakán befolyik a víz. Hozzám nagyon sokan fordulnak hasonló panaszokkal. De! Tessék mondani én, kihez forduljak a panaszommal. Dávid István, a fővárosi tanács ingatlan kezelési és építési főigazgatója. A panaszát Dávid eftás vízhatlan pergamentre írva, küldje hozzánk a Ludasmati szerkesztőségébe, ahonnan majd mi továbbítjuk önnek, és ez alatt nyerünk annyi időt, hogy a víz az ön lakásából lecsepegjen az alatta lakó lakásába. Kérjük a következőt. Kedves Magyar Rádió, szeretnék panaszt tenni, illetve a segítségüket kérni. Lánymányosan lakom egy hatemeletes házban, ahol nagyon kellemesen érezném magam, ha lenne mindig vizem. Azonban kora reggel, meg késő este különösen a víz csak csöpög, és így nem tudom fürödni zuhanyozni. A. Van azt tette Hajdú György a fővárosi vízművek igazgatója. Kedves Magyar Rádió! Bajban vagyok az újévi üdvözlőlapok írásánál. Olyan nagy bélyegeket kaptam, hogyha ezeket ráragasztom az üdvözlőlapokra. nem marad hely a címzésre az irányítószám megírására. Honnan kaphatnék kisebb bélyeget, vagy honnan kaphatnék nagyobb levelezőlapot? Válaszukat hivatalomba kérem, Címem Horn Dezső, a Magyar Posta vezérigazgatója. Malonyai Dezső, a Kulturális Minisztérium Színház Művészeti Főosztályának vezetője. Kedves Magyar Rádió! Annak idején a TV Nemzeti Színházat lebontattuk a metróépítés miatt. Most a Katona József Színházat zártuk be, ugyancsak a metróépítés miatt. Tessék mondani, nem lehetne egyszer arra is betót építeni, ahol nincs színház. Segítségüket szeretném kérni. OTP lakást szeretnék vásárolni a fiam részére. Olyan lakás, amelyiknél kevés az előtörlesztés és a havi törlesztő részlet, és természetesen azonnal beköltözhető. Szirma Jenő, az OTP vezérigazgató. József államtitkár, a Központi Statisztikai Hivatal elnöke. Kedves rádió! A statisztikusok önérzetét nagyon bántja az az anekdóta, mely szerint a statisztika és a bikini között nincs semmi különbség. Mindkettő csak felkelti a figyelmet, de eltakarja a lényeget. Hogy az új évtől ne olyan felületesen nézzék a számokat, mint a bikinit. kező kérdést kérjük. Nagy Károlyné doktor, a Budapest és Pest megyei társadalombiztosítási igazgatóság igazgatója. Kedves Magyar Rádió, mint az Országos Nőtanács egyik tagja, akihez munkakörömben több mint három millió társadalom biztosított ügye tartozik, a nőkévének végén szeretném megköszönni mindazon férfiak fáradozását, akik hozzájárultak ahhoz, hogy hazánkban az újszülöttek száma idén jóval 200 ezer emelkedett. Érem Magyar nekem olyan kis részem volt. Szót ejtettem már az önkéntes társadalmi munkáról. Hadd folytassam ezt néhány mondattal tovább, mielőtt bejelentem a következő számot. Önök tudják azt, hogy a belügyminisztérium gondjain is nagyon sokan segítenek önkéntes társadalmi munkával. Vannak önkéntes rendőrök, akik a közlekedésben segítenek. Vannak önkéntes kihallgatók. Ott van például két általam nagyra becsült, nagyon tehetséges és nagyon szeretett kollégám. Vitrai Tamás és Szilágyi János. Csúcforgalom. Petres István műsora. Kedves hallgatóink, kedves közönségünk, a csúcsforgalom 507. szilveszteri különkiadásában jó utat, helyett jó autót kívánunk mindannyiuknak. És hozzá persze, ami kell, jó rendet. Főleg jókor érkezőt. Aztán jó benzint, jó olcsót, jó használt piacot, jó drágát. Jó ikresszünk, az van már olyan, mint az anyakönyv teljesen a bizalomra épít. Ki is mondja valahol a sok paragrafusában, ember küzdj és bízva bízzál. Következik Tabi László. Tisztelt közönség, őszintén sajnálom, hogy szívélyes fogadtatásomat szigorral kell viszonoznom, félre a tréfával. Igen, félre a tréfával, mert komoly sőt emelkedett percek előtt állunk. Úgy döntöttem, hogy ünnepélyesen lezárom a nők világévét, amit az Egyesült Nemzetek Szervezete tavaly ilyenkor meghirdetett, de amelynek a lezárásáról persze nem gondoskodom. Holott nyilvánvaló, hogy amit egyszer megnyitnak, azt valamikor le is kell zárni. Hogy miért éppen én, ennek több oka is van. Először is azért, mert nekem jutott az eszembe. Másodszor is azért, mert régi tapasztalatom, hogy ha azt akarom, hogy valami el legyen intézve, nekem magamnak kell megcsinálni. Harmadszor, és főleg azért, mert nem szeretném, ha a nők azt hinnék, hogy amiért senki sem zárta le a nők évét, a következő év is az övé. az tetszene, mi? No, nem bájos hölgyek, ebből nem esznek. 1975 az önöké volt, érjék be ennyivel. Most egy pár ezer évig ismét a férfiak következnek, aztán majd újra beszélhetünk a dologról, de ezt ne vegyék konkrét ígéret. Úgy szokás, hogy amikor egy évet lezárunk, összefoglaljuk az eredményeket. Nos, mindannyiunk örömére megállapíthatjuk, hogy a nők világéven nagyon sok pozitívumot hozott. Mindenek előtt szögezzük le, hogy csak úgy, mint a férfi, aki 365 napig tartott, és már ez is beszédes bizonyítéka a nők egyenjósága. Ám sorolhatjuk az örvendetes eredményeket tovább is. Elég csak arra utalnunk, hogy ebben az évben számtalan férfiba szerettek bele nők a világ minden táján, és ez a nők aktivitására mutat. Még nagyobb aktivitásukra mutat az, hogy számtalan férfi szeretett bele nőkbe, persze a meghirdetett világév tiszteletére. A világév gondolata más tekintetben is mély hatást gyakorolt ránk férfiakra. Hiteles statisztikák tanúbizonysága szerint a most lezárult évben a férfiak a főzés és takarítás munkáját 78%-ban a bevásárlást és más házi munkákat 83 százalékban a gyerekszülés megtisztelő feladatát 103 százalékban engedték át a nőknek. Százon felüli 3 az ikerszülésekből. adott. Közismert tény, hogy a nők az élet minden területén egyenlő képességűek a férfiakkal, de ebben az évben még a szokásosnál is egyenlőbbek voltak. E tekintetben eleddig az öttagú japán női expedíció szolgáltatta a legfényesebb bizonyítékot, amely augusztusban megmászta a Himalája legmagasabb csúcsát anélkül, hogy a családjuk ez alatt otthon koszt és tiszta fehér nemű nélkül maradt volna. S fejezzük be ezt a lelkesítő összefoglalást azzal, hogy az elmúlt évben már a nőket is ott találjuk a fegyveres merénylők között. Nő volt a nyugatnémet Bádermeinhof csoport egyik vezetője, két nő lőtt rá az amerikai elnökre, pardon, én ezen az emelvényen nagyon jó célpontot mutatok a viszont. Következik a Rádió Kabaré Önök által nagyon jól ismert nyelvmestere Tímár György. Kedves közönség, talán nem csak nekem szúr szemet, hogy mostanában mindent rövidítünk. Tele vagyunk mozaik szavakkal, főmóval, kövvel, tászival. Ez a hóbort aztán csodálatos mondatokat szül. A Mina például tanulja voltam annak, amint valaki azt akarta mondani, hogy az állami könyvterjesztőtől villamoson ment az ingatlan kezelő vállalathoz. A mondat így sikerült. És akkor az AKV-tól a dkv n elmentem az IKV-ba. kávéból. Kávés nemzet vagyunk. Még nagyobb bajt okoz, hogy több dolognak is ugyanaz a rövidítése. Az FM például egyszerre jelent folyamot, folyómétert, földművest, fermiumot, frekvencia modulált URH-sávot, és földművelésügyi minisztériumot. Megáll az FM. A mai nap a jelenlétemmel valaki azt akarta mondani, hogy a Területi Bizottság tiszteletbeli tagja nem gyógyíthatja a tuberkulózisát, mert nincs társadalombiztosítása. Ez így hangzott. A TB-TB tagjának azért legyen TB-je, mert nincs TB-je. Nos, a napokban kezembe került a rövidítések könyve. Örömmel újságolhatom, hogy kezdek már egy kicsit érteni rövidítésül. Már tudom, hogy ha egy nő A.B.-ra megy, nem biztos, hogy állapotos. Lehet, hogy csak a tanács állandó bizottságának ülésére siet. Megtudtam, hogy a fepekúcs nem fekete feketefapapúcs, nem is bekecs, nem is kucsma, hanem a Felső Oktatási Pedagógiai Kutatócsoport neve. Mivel nagyon csúf mondhatni fepecsúf volt, megváltoztatták, most fepekuki. Ezzel is ápoljuk a magyar japán barátságot. Megtudtam a könyvből hogy EFEDOSZ nem Görög-sziget, hanem szakszervezet. Az ott ki? Nem azonos az Aló Marssal. Csupán orvos továbbképző. A HMVH pedig nem a honvédelmi miniszter vezérkari helyettese, hanem ha hiszik, hanem hódmezővásárhely. Már azt is tudom, hogy a szövosz nem köszönés, hanem szövetkezeti szövetség. A kölyál pedig nem annyit jelent, hogy valaki összik, hanem hogy ellenőrzi mások, mit ösznök. Az áfosz az icsóba. Gondoljanak bármit. Nem holmi illetlenség. Az egyik egy általános szövetkezet. A másik meg Ipari Szakszövetség. Már most közi, hogy meghallgattátok ezt a kaoszt. És é aki elmondta, hagyj kívánjak boldog főévet, és menjek ott ki az Icsóba, szövoztuk. Hogyan mondanád el például azt, hogy egy háziasszony előbb spenótot vásárolt a piacon, majd pedig disznóhúst a hentesnél? Ez igazán egyszerű. Főzeléket vett a parajos kofánál, aztán sorba állt a karajos pofánál. Akkor már azt is mondd meg, hogy mi volt az említett zöldséges kofa kisbabájának a menüje? Kérlek, bármi sokat volt is a kelbimbó mellett, jó pár hetes koráig csak melbimbó kellett. Népszerűek a kiváló minőségű Mirelit készítmények. Van is ám keletje csepelételenek amit a meósok lepecsételének. Adj tanácsot Kecskerimben! Mi segíthetne a magyar focin? A gólya is arról kelepellene, nálunk 10-11 pele kellene. Oglald össze, víjon balladáját a kövér Margóról. Nem kellett a harcsa mája, csupán csak a marcsa hája. Hát akkor még egy utolsót. Ha erre is tudsz választ, nyertél. Tehát? Az asszony a fiatal kappa nyakát nyiszálva az imént hallott plegykára gondolt. Nem tudsz zavarba hozni. Itt van tessék. Miközben ízlelte a cserélt hír kéjét, merengve levágta a herélt csirkéjét. Antenna. Giovanni Battista Antenna, olasz mérnök és népszerű hífi szerzők. Élete vége felé megőrült, egy rohama során kiküszöbölte a recsegést a rádióból, amelynek műsora ennél fogva sajnos halhatóvá vált. A legcsekélyebb részvét nélkül földelték el. Beázik. Beázik. Beja nevű hölgyel Lukas mennyezetű szobában enyeleg. Berezel. <hállító> Ellentéze a bebronzol. Kemping! Nincs kemping, kínai oh. politikus. Minden ősszel szednie kell a sátorfáját. Mi az ma? Mi az ma? Könnyebb kormány rendszerint a férjeket támadja meg több évi házasság után. A betegség a benne szenvedők jellegzetes nyögéséről kapta nevét. Mi az? Ma! Hát ugye. Én bízom benne, hogy ez az új lesz, ez jobb lesz, hasznosabb lesz, mint a régi. Már szerintem a Kresszel kapcsolatban egy néhány alapvető probléma van nálunk. Az egyik az, hogy uh, ugye nagyon nehéz azt megszokni, hogy egy vezetőnek bizonyos képességekkel kell rendelkezni. <tos> És az, hogy uh, hát azt meg kell szokni, hogy aki vezető, az még nem tehet akármit, ami eszibe jut. <tos> Kérem szépen, persze a Kresznek van egy feltétele is, az út, ahol a Kresznek érvényesülnie kell, és az rendben van, hogy a Pokolhoz vezető út az jó szándékkal van kikövezve, de tessék mondani, a Soroksári út mikor lesz már kikre? Jó, hát az új Kressz az január 1-ével kezdődik, viszont most szilveszter éjszakáján ugye a kresz nem érvényes, szilveszterkor mindent lehet csinálni, erről szól a következő jelenet, amelynek szerzője Peter Dipán. Szíme szilveszteri szolgálat előadja Halász László és Kazan László. volt nekem egy darusz törrük, bopitázzunk Jó estét kívánok! Ezen volt nekem egy darusz törrük, kukus, pincé apám, gyere ide. Húzd meg gyorsan ezt a búcsost, hogy nagyon a műjjék. Köszönöm. Szilveszterkor mi se húzunk. Szilveszterkor mi is boldogó élet kívánunk. De szépen mondod, piszi apa. Egyem azt a cipófejedet. Bocsásson meg, a kérdéssel folyamadok. Mit tetszik művel odalen? Geréki ugyebár a gyalogjárdán. Onnét meg a közúti járművek számára fenntartott közlekedési sávban. Mi sörre? Hát azt akarod mondani, hogy rosszul parkírozom magam. Na, de piszsi apám. Vagy van szilveszter, vagy nincs szilveszter. Szilveszter, akkor minden szabad? Dudálni, át kóvájogni, trombitálni, bepi. Lepi állni! <gül> El azt tisztelettel! Én is, ahogy győzöm ünnepelni, mostanáig felslittoltam tizenkét részeget, kibogoztam nyolc párt. kiúztam a Dunából két szabálysértőt. Csak nem akarták elvetti maguktól ezt a szép és életet. A tetején óhajtotok átkelni Cseperről soroksára. <gül> <gül> <gül> Mit tetszik művelni oda a gyalogjárdán? Elvesztettem valamit? Véli! Az egyensúlyomat! Na, várjon, felsegítem! Nem kell! Lenn akarok maradni! Szilvesztel, minden szabad! A gyerekek fennmaradnak, a felnőttek lennmaradnak! Jogállamba vagyunk! Segítség, rendőr! Ez esetben kénytelen leszek a szelíd meggyőzős eszközei folyamodni! te? Pici, apa. Hát ne lölöktess meg, kiszáradnak a légutáim. Na, álljunk fel szépen, cihelődés, ébröttem. Nem akarod cihelődni, na! Szilveszter, minden szabad! Enged el a fazonomat! Ha emberek le akarja húzni az utolsó szondrámat, Ha mindjárt Segítség, segítségvetköztető, ha még élek, segítség! Te ha ha erős vagy, pici apán. Megyel. Megyel. a lábamon, a lábamon, a lábamon, a lábamon, a lábamon, a lábamon, a lábamon, a lábamon, a a a mi lenne, éppen, mi? a szépen, haza mi? Alla, ha van nekem otthonom, ha van nekem puha pihe ágyékom, itt állok, mint az ujjam, olyan görbé, micsoda ujjak. Ezzel mennél vadászni, ezzel Hé, hé, de, hey, hey, de szép nap a szilvester! Csak lakik valahol? Na jó, jó, valahol lakom, de hogy hol? Hát akkor hogy hívják, a nevét csak megmondhatja? Lássa, őrmesterettárs maga, jó volt hozzá, mint atya visszamarad gyerekéhez. Viszont engem ekkor ha bemutatkozzam nevem. E, e... Elfeleltettem. Nem baj, valaki csak ismeri. Engem senki. Úgy állok itt, mint az ujjam, ez elment vadász. Áúgy <haz> ah, se jön ki. Megkérdezzük a kocsmában, ahol eddig italozott. Melyik kocsmában italozott? Melyik <gül> Mindegy he Akkor visszamegyünk mindegyében! Nem megyek, segítség, rendőr! A polgári bíróság azokban kocsmákba, a kocsmákban lábbal tiporják a törvényt. Tudod, pici apám, mit tettek azokban a kocsmákban? Hozz a füledet! embert szolgáltak ki! Igazán? Itt... Ki csodál. Engem! Na, szíves engedelmével, most beakoztok önnek egy duplán elzont, vetem, aztán nyomás haza. Nem is tudjuk, hogy hol lakom. Nem rá egy öltésem. Nagy Budapesten van 600 ezer lakás, lejárjuk. Én már kettőt le is jártam. <gül> Isten, én becsöngettem, mit lehessen tudni át, ha éppen ott az egyikbe, mondom. Kukkú megjött a teusikád. Akkor látom, hogy egy kopa szürgálod, ekkora szakáll. Isabella, mondom, ezt teszed velem 30 boldog év után. Igen, szakállt nővesztesz, csak ne kelljen beengedni. Na most mi van feltételes, megálló, azon a tessé tovább cipelni. Piros lámpa, és jön a villamos. Láss, rács, hogy gyerekkel vagy! Aye, pusztítom! No. Nehéz vagyok mi. Mint a ser? Megérdemlek, pici apám. Hát miért nem hoztál sapka, igen, szolgálat jöv. igen, gúrknyi, nem? Magyar rendőrség. Hát én már egy gúrknyit se érdemlek. Hát utca rondja lettem, retsebetyám, pacska Jancsi, nyúl Béla. Pedig hogy indultam te? Apuká, mint a sacs, mint az oroszlán, még szegény osztályfőnököm is mondta, te zemre vághatod a világot, Krompacher Lajos? Hoppa, most kibögtön lejét, Krompaker Lajos. Fené, mindig összetévesztett a mellettem a Aztat hitták Lajosnak, Alkoholista volt, szegény. A Lajos? Az osztályfőnök. van egy szokás. Sose egy osztályfőnök, pici apám. Nem is vagyok úgy öltözve. Én az a jardnak se jobb. Szilveszter Szentévadján dühöngő részegeket lovagoltatni a hátán, hóba, sárba, nátszába. Ide a bökőd, hogy a büdös életben nem találod meg a lakásomat. Ne, ne! Akkor megkérem, kapaszkodjék erősen ebbe a fába. Ebbe. Jel. Amíg felszólok a kaputelefonom. No. De el engedje, mert ötszer, hogy akár a harmonika Halló! kell el lakás! Jajon le, Isabella lenném! Meghoztam az Ambrusfatert! fatert! el, Ambrus! Atya világ, ez én vagyok! Hát pillanár, te ismersz, engem! Hogy az ördögben? -e? A saját nagybácsikát csak megismerő ember. Apa. Olyan csönyem meg! Szóra se érdemes! Ma az italozó népet szolgálom! Szalgatórik, most következnek, hát mi következhet a szilveszteri rádiókabaréban villámtréfár. A villámtréfák szerzői, Balkányi Pál, Budai Balog Sándor, Dénes Géza, Geszti Péter, Horváth Tibor, Keresztes László, Lombosi András, Esboda András és Tatár Eszter a villámtréfákat játsza a Rádió Kabarészínházának egész társulata. Az első villámtréfa címe Türelmes Oktató. Ez a kuplung, ez a fék, ez a gár. És ez itt? Ez itt az ap Áruház konfekció sztály. Vigyázz, szanyar! Látom, ne idegeskedj, merre? Mai koldus. Szegény ember, itt van ez a nadrág, egészen jó még, csak egy kicsit meg kell stoppolni. Jól van, varja, meg majd visszajövök egy óra. Műhelyben. Hányan dolgoznak itt maguknál? A mesterrel együtt 22. Tehát a mester nélkül 21-en dolgoznak. Nem, ha a mester nincs itt, akkor senki se dolgozik. Fekete humor. Nem lesz baj, asszonyom, hogy a parizer tíz dekával több. Bajnak nem baj, csak már öt perce a karját szeleteli. Négy szem közt. Igaz, hogy mégis elveszett feleségül Máriát? Kénytelen vagyok. Úgy meghízott, hogy nem tudja visszaadni a jeggyűrűt. Családi idil. Komám. Mi csinált a feleséged, mikor tegnap részegen mentél haza? Olyan boldog volt, hogy csodrófát lehetett vele fogadni. Találós kérdés. Tudod mi a különbség az ember és a teve között? Mi? A teve hét napon át képes dolgozni, anélkül, hogy inna. Az ember hét napon át képes inni, anélkül, hogy dolgozna. Rossz álom. Képzett! Ilyen rémes álmom volt, hajótörést szenvedtem és a hullámok egy szigetre vetettek, ahol Szofia Loren várt rám. Ez neked rémes álom? Egy ilyen csodálatos nővel? Na igen, de álmomban én voltam a Gina Lolo Brigida. Fürdőszobában. Piacskám, ebben az üvegben hajolaj van. Nem Piacskám, hanem ragasztó. Rögtön gondoltam, mert nem tudom levenni a kalapomat. Bíróságon. Várlott. Szégyelje magát! Már ötöttször van itt! Na és, a bíró úr minden nap itt. Barátnők! Milyen szép a fogad, drágám! Anyukámtól örököltem. És nem nagy neked? Keresztelő. Nézd, milyen pici ez a csecsemő! Mekkorát az három havi házasság után. Végül orvosnál. Kedves doktor úr, mondja meg őszintén, a magtalanság nem örökölhető? Nyugodjon meg, uram, a magtalanság nem örökölhető. Attól, hogy az édesapjának nem volt gyereke magának, még lehet. Meg, hogy egy percre komolyra fordítsam a szót. Az 1975 esztendő végéhez érkeztünk, közeledik az évfél, közeledik az új esztendő. És a rádió-kabaré szóvivője, én nem tudom, mi már hanyacsor. Arra nem-kabaréhoz és nem-kabaré szóvivőhöz illő feladatra vállalkozik, hogy önöknek kívánjon. Mit? Hát a rosszmányok szerint közhelyeket. Nézzék, én nem tudom. Ha a béke, a boldogság, a nyugodt, biztonságos alkotómunka közhely, akkor én kívánok önöknek és egész magyar népünknek a következő évre nagyon-nagyon sok közhelyet. Kívánom, hogy értelemmel és szorgalommal oldjuk meg a mi építőmunkánk nagyszerű és bonyolult feladatait, és kívánom, hogy ehhez továbbra is segítséget nyújthasson Önöknek a maga sajátos módján a rádió kabaré állandóan kinevettetve, gúnyolva azokat, akik bennünket gátolnak, és mulattatva, nevettetve, szórakoztatva Önöket akik ezekkel a feladatokkal sikeresen birkóznak. Kívánok önöknek nagyon-nagyon boldog új esztendőt! Körbe már Rajta nem 1976. Kedves hallgatóink! A Rádió Kabaré szilházának szilveszteri bemutatóját közvetítettük a Csepelművek munkásokonából. Szerkesztette Farkasházi Tivadar Kaposi Miklós, Marton Frigyes és Szilágyi György. A műsor szóhívője Komlós János volt. A felvételt Bányai Rezső és Kislánzó készítette. A szerkesztők munkatársa Barabás Erika és Nyilas János. A rendező munkatársa Bánzoltán. Rendezte Marton Frigyes. Na, nem